Рон, що схопив Мелфоя за груди, відпустив його. Його «Йогоси спровокували професора Снейпе», – пояснив Гегрід, вистромивши крізь гілля своє волохате обличчя. Мелфой почався ображати його родину. «Це не має значення. Бійка, Гегріде, це порушення правил Гогвардсу», – сказав солоденьким голосом Снейп. «Візлі?» Знімаю з Грифіндору п'ять очок. І подякуй, що не більше. А тепер розходьтеся!» Мелфой, Креб і Гойл стали незграбно продиратися повз ялинку, обтрушуючи голки і самовдоволено шкірячись. «Я йому покажу!» – скриготів зубами Рон. «Ох, колись я дістануся до нього!» «Я їх обох ненавиджу!» – додав Гаррі і Мелфоя, і Снейпа. «Гай-гай, нема чоси журити! Скоро Різдво!» – втішав їх Гегрід. «А знаєте що? Ходіть зу мною до великої зали. Там тепер так, файно!» Отож усі троє пішли слідом за Гегрідом з ялинкою до великої зали, яку оздоблювали до Різдва професорка МакГонегел і професор Флитвік. О, Гегриде, остання ялинка. Постав її, будь ласка, в тому далекому кутку. Зала стала напрочуд гарною. З усіх стін звисали гірлянди з омиле та гостролисту, а на підлозі стояло не менше 12 різдвяних ялинок. Деякі з них іскрилися малесенькими бурульками, а деякі виблискували сотнями свічок. «А скільки днів вам все лишило до канікул?» – запитав Гегріт. «Один», – сказала Герміона. «До речі, хлопці, у нас ще півгодини до обіду. Ходімо до бібліотеки». «А вже ж, справді», – погодився Рон, неохоче відвівши очі з професора Флитвіка, що випускав зі своєї палички золотаві бульбашки, спрямовуючи їх на гілля нової ялинки». «До бібліотеки?» – здивувався Гегріт, проводжаючи їх із зали. «Перед самими канікулами? Чи не занадто, га? «Е, це так, не для уроків», – недбало пояснив Гаррі. «Просто відколи ви згадали Ніколаса Фламеля, ми все хочемо з'ясувати, хто це». «Що?» – Гегрід був приголомшений. «Слухайте мене!» «Я вже вам казав, киньте цю справу. Вас не стосується, що там сестереже той пес. Ми тільки хочемо знати, хто такий Ніколас Фламель. Більше нічого», – сказали Герміона. «Ну, хіба ви самі розкажете, щоб ми даремно не морочилися», – схитрував Гаррі. «Ми вже переглянули сотні книжок, і ніяк не можемо його розшукати. Ну, ви хоч натякніть нам». Я пам'ятаю, що вже десь бачив це ім'я. Я вам нічого не скажу, рішуче заперечив Гегрід. Ну, тоді ми спробуємо знайти його самі, сказав Рон, і вони рушили до бібліотеки, залишивши невдоволеного Гегріда. Відколи Гегрід проговорився про Фламеля, вони справді шукали в книжках згадки про нього. Бо як інакше можна було дізнатися, що саме хоче вкрасти Снейп? Але в яких книжках його шукати? Чим так уславився Флемель, щоб потрапити до книжок? Його не було серед великих чарівників ХХ століття і видатних магів сьогодення. Не згадували про нього і в найважливіших магічних відкриттях сучасності – і дослідження останніх тенденцій чарівництва. До того ж, звичайно, треба було ще враховувати розміри самої бібліотеки десятки тисяч книжок, тисячі поличок, сотні вузеньких проходів між стележами. Герміона дістала список тем і заголовків, які вирішила перевірити. Арон пішов уздовж рядів.